Hetedik fejezet. A karácsony szerdai napra esett, és a nyugatnémetországi ember csak az ünnepek után tudta továbbadni a Berlinből, Milleről kapott információt. Akkor azonban egyenesen a legmagasabb rangú előjáróhoz továbbította. A férfi megköszönte hívójának az értesüléseket, majd letette a hivatali telefont, hátradőlt börtámlás karosszékében, és kinézett az óváros hóborította háztetőjére. Ferdámt! Az Isten verje meg, csújtogta magáé. Miért most? Miért éppen most? Azok számára, akik a városban ismerték, csupán egy magánpraxis folytató, ügyes és lélegzetel állítóan sikeres ügyvéd volt. A Nyugat-Berlinben és az N.S.K. szerte mindenhol fellelhető, vezető állású beosztottai számára ő volt az Odessa németországi főnöke. Telefonszáma nem szerepelt a telefonkönyvben, akciói során pedig fedőnevet használt. Ő volt a Ferwolf a Hollywoodi mitológiával, na no meg az angol és amerikai horrorfilmekkel ellentétben a német Werwolf nem az a fura figura, akinek teliholdkor kiszőrösödik a keze. A régi Germán mitológia szerint a Werwolf valódi hazafi, aki hátra marad hazai földön, miközben a többi hős Teutó harcost idegenbe kényszeríti az ellenség. A sűrű erdők rejtekéből ő vezeti az ellenállást. Éjszaka támad, majd eltűnik, és csak farkasnyomok maradnak utána a hóban. A háború végén SS-tiszteket csoportja attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a szövetségesek inváziója egy bizonyos idő után úgy is összeomlik, kiképzett jó néhány különösen fanatizált tizenéves fiút, akiknek parancsba adták, hogy a szövetséges megszállók vonalai mögött maradva akciókat kövessenek el. Az alakulatot Bajorországban hozták létre, amely később az amerikai zónába került. Ők voltak az eredeti verwolfok. Szerencséjükre a valóságban soha nem próbálhatták ki a tanultakat, mert Dachau felfedezése után az amerikaiak csak arra vártak, hogy valaki elkezdjen valamit. Amikor az Odessa az 1940-es évek vége felé lassan elkezdett visszaszivárogni az nsk ba akkori vezetője az 1945-ös Kamasz Werwolfok egyik kiképzőtisztje volt. Ő vette fel a fedőnevet, amely azzal az előnnyel járt, hogy megőrizhette néptelenségét, Amellett pedig az eléggé melodramatikus volt ahhoz, hogy kielégítse a minden németben élő, oldhatatlan szerepjátszási vágyat. Abban a könyörtelenségben, amelyel az odessa elbánt mindenkivel, aki keresztezni merte útjait, természetesen nyoma sem volt a teatralitásnak. 1963 végén már a harmadik volt töltötte be ezt a tisztséget. Fanatikus kitartással Argentínában székelő feletteseivel állandó szoros kapcsolatot tartva, Éberen őrködött valamennyi egykori SS tag érdekei felett, de még ennél is nagyobb figyelmet szentelt a szervezet főtisztjeinek, illetve azoknak, akik előkelő helyen szerepeltek a körözöttek listáján. Miközben kibámult irodája ablakán, eszébe jutott Glücks tábornok, akivel több mint egy hónapja tárgyalt Madridban. Újra a fülébe csengett a tábornok figyelmeztetése, Mindenáron biztosítani kell a jelenleg vulkán fedőnevet viselő rádiógyár tulajdonos rejtekhelyét és az előkészítés alatt álló egyiptomi rakéta irányító rendszereket. Az NSK-ban ő volt az egyetlen, aki azt is tudta, hogy életének egy korábbi szakaszában vulkán meglehetősen nagy közismertségre tett szert a saját nevén, mint Eduard Rosman. Jegzettömbjére pillantott, amelyre odafirkantotta Miller kocsiának rendszámát, majd megnyomta az asztalán egy gombot. A másik szobából titkárnője válaszolt. Hilda, hogy is hívják azt a magányomozót, akit a múlt hónapban egy vállási ügynél alkalmaztunk? Egy pillanat, a hangszóróban papírzörk is hallatszott, amint a nő átlapozta az aktákat. Memmers, Heinz Memmers, kérném a számát. Nem, ne hívja fel, a telefonszámát kérem. Azt is odaírta Miller rendszáma alá, majd felengedte a gombot. Felkelt, és a szoba másik végébe ment, ahol egy szép fa volt az iroda falába ágyazva. Vaskos, nehéz kötettel tért vissza. A lapokat addig pörgette, amíg rá nem talált arra, amit keresett. Memmersből csak kettő volt, egy Heinrich és egy Walter. Újjával a Heinrich, közkeletű rövidítéssel Heinz, névvel szemközti oldalt pásztázta végig. A születési idő ismeretében kiszámította, mennyi idős lehet az illető most, 1963-ban, és emlékezetébe idézte a magányomozó arcvonásait. Az életkor egyezett. A Heinz Memmers robotból további két számot jegyzetelt ki, majd felemelte a telefonkagylót, és városi vonalat kért Hildától. A búgó hang jelentkezése után feltárcsázta a titkárnőjétől kapott számot. A telefon legalább egy tucatszor kicsenget, mielőtt felvették volna. Egy női hang szólalt meg. Memmers magányomozó ügynökség. Memmers úrral szeretnék beszélni, közölte az ügyvéd. Szabad tudnom kikeresi? kérdezte a titkárnő. Nem. Kérem kapcsolja Memmers urat. Sürgős. Hangkordozása néhány másodpercen belül elérte a kívánt hatást. Máris uram. Egy perccel később dörmögő férfi hang jelentkezett. Memmers. Heinz Memmers úr? Igen, de kivel beszélek? A név nem számít, ne azzal törődjön. Mondja, jelent magának valamit az a szám, hogy 245718? A vonal túlsó végén síri támadt, amelyet egy súlyos sóhaj szakított meg, amikor Memmers felfogta, hogy saját SS azonossági számát olvasták be neki. Az asztalán fekvőkönyv nem volt más, mint az egykori SS-tagok teljes nyilvántartása. Memmersz hangját megkeményítette a gyanakvás. Miért? Kellene? Mondana az ön számára valamit, hogy az éj e hasonló számom csupán öt jegyű kamerád? Ez szinte áramütésként érte Memmerszt. Az öt egy nagyon magas rangú főtisztet jelentett. Igen, uram, válaszolt Memmersz. Helyes, nyugtázta a verwolf. Egy apró munkát kell elvégeznie. Az egyik bajtársunk után szaglászik valaki. Meg kell tudnunk, kicsoda. Parancsára, uram! Hallatszott a telefonból. Kiváló! Azt hiszem, a kamerád megszólítás is elegendő. Végül is bajtársak vagyunk. Memmers híjúságát érezhetően legyezgette a hízelgés. Igenis, kamerád. Az illetőnek csak az autórendszámát ismerem. Hamburgi kocsi. A Werwolf tagoltam beolvasta a rendszámot. Megvan? Igen, kamerád. Személyesen menjen Hamburgba. Tudjon meg róla mindent, a nevét, címét, foglalkozását, derítse fel ki a családja, az esetleges eltartottak, mi a társadalmi állása, a szokásos adatokat. Ez mennyi időt vesz igénybe? Úgy 48 órát, feleltem emmersz. Jó, akkor 48 óra elteltével hívom. És még valami. Az illetőt nem szabad megközelíteni, ha lehetséges, ne is szerezzen tudomást arról, hogy érdeklődnek iránta. Világos? Természetesen, nem okoz gondot. Amikor végzett, olvassa majd be a bankszámla számát, ha felhívom. A pénzt postán küldöm. Memmer szinte magán volt. Bankszámláról szó sem lehet kamarád, A bajtási szövetséggel kapcsolatban ezt ne is említsük. Nos, rendben van. Két nap múlva felhívom. A ver letette a kajlót. Miller ugyanaznap délután újra elindult Hamburgból ugyanazon az úton, mint két héttel korábban. Bréma, Osnabrück, Münster irányában Köln és a Rajna vidék felé. Úti célja ezúttal bon, a folyópartján épült kicsi és unalmas település volt, amelyet korrád Adenauer azért tett meg fővárossá, mert maga is onnan származott. Bréma déli szélénél szembe jött vele Memmers, aki Opeljével Hamburgba tartott. Egyikük sem tudott a másikról, így hát kikiszáguldott tovább a saját célja felé. Már besötétedett, mire Miller beért Bonn egyetlen, ám annál hosszabb főutcájára. Megpillantott egy közlekedési rendőr fehér sapkáját és odagördült mellé. Merre van a brit nagykövetség kérdezte a rendőrt. Egy óra múlva bezár, válaszolta az a Rajna vidékiek alaposságával. Akkor jó lesz sietnem, merre találom? A rendőr egyenesen délfelé mutatott. Induljon lefelé egyenesen. Ez az út később átmegy a Friedrich Herbert sétányba. Kövesse a villamos síneket. Mielőtt elhagyná bont és beérne Bad Godesbergbe, balkész felől már látni fogja. Ki van világítva és az angol zászló is rajta van. Miller köszönetképpen viccentett és továbbhajtott. Az angol nagykövetség valóban ott volt, ahol a rendőr mondta. A bonni oldalon egy építkezés, a másikon egy futbalpálya fogta közre. A folyó felől terjengő decemberi ködben mindkettő valóságos sártengerré változott. Az épület hosszú volt, alacsony és betonból készült. A bonni angol tudósítók szerint eredetileg porszívógyárnak készült. Miller lekanyarodott az útról és begördült a látogatók számára fenntartott parkolóhelyek egyikére. A fakeretes üvegajtón túl kis előtérben találta magát. Baloldalt középkorú portásnő üldögélt egy íróasztalnál. Mögötte kis szoba nyílt, benne két öltönyös úrral, akikről szinte lerit, hogy korábban őrmesteri rangban teljesítettek szolgálatot a hadseregben. A sajtóatasé úrral szeretnék beszélni, mondta Miller akadozó, iskolás angolsággal. A portásnő aggódni látszott. Nem tudom, bent van -e még, tudja az a helyzet, hogy péntek délután van. Kérem, nézze meg, felelte Miller. És felmutatta újságíró igazolványát. A portásnő rápillantott, és egy számot tárcsázott a házi készüléken. Millernek szerencséje volt. A sajtóatesét éppen indulás előtt érte. Szinte hallotta, amint néhány perc türelmet kér, hogy a kabátját és a kalapját levehesse. Millert egy apró várószobába kísérték, ahol az őszi kocvöldzött ábrázoló Roland Hilder nyomatok fügtek a falakon. Egy asztalon a Teitler című lap néhány száma feküdt, az angol ipar feltartóztathatlan előretörését illusztráló brossúrák társaságában. Várakozása nem tartott sokáig, mert az egyik kérdemesült őrmester rövidesen felkísérte az emeletre, majd végig a folyosón egy parányi szobáig. A sajtóatasé őszinte örömére, 30-as éveinek elején járó, segítőkész fiatalember volt. – Mit tehetek önért? – kérdezte. Miller úgy döntött, hogy egyenesen belevág a közepébe. – Egy újság számára nyomozok egy sztori után – hazudta. Egy egykori SS-századosról van szó, aki valamennyi között az egyik leggonosabb volt, és akit a hatóságaink a mai napig is köröznek. Véleményem szerint, amikor Németországnak ez a része brit zóna volt, az angol hatóságok körözési listáján is szerepelnie kellett. Megmondaná, hogyan tudhatnám meg, hogy az angolok elfogták-e, és ha igen, mi történt vele? A fiatal diplomata arcán őszinte tanástalanság tükröződött. Uramisten, fogalmam sincs! Úgy értem, mi az összes aktát és nyilvántartást még 49-ben átadtuk az önök hatóságainak, ők azután ott folytatták, ahol a miénk abba hagyták. Szerintem náluk fogja megtalálni, amit keres. Miller nem szerette volna elárulni, hogy valamennyi nyugatnémet hatóság megtagadta a segítséget. Igaza van, válaszolta. Nagyon is. A kutatásaim alapján mindazonáltal úgy tűnik, hogy 1949 óta a német szövetségi köztársaságban nem került bíróság elé az ügye. Ez arra enged következtetni, hogy 1949 óta őt magát sem fogták el. A nyugat-berlini amerikai dokumentációs központban kiderült, hogy az illető aktáját 1947-ben kikérték tőlük az angolok. Ennek bizonyára lehetett valami oka, nemde? de? Ezt valóban joggal feltételezhetjük, felelte az Atasé. Figyelmét nyilvánvalóan nem került el, hogy Miller a nyugat-berlini amerikai hatóságok együttműködését élvezte, és most elgondolkodva ráncolta a homlokát. Az angolok részéről ki lehetett a nyomozó hatósága megszállás, úgy értem, a brit parancsnokság idején? kérdezte le. Szerintem ezt akkoriban a tábori csendőrség tevékenységét irányító főhivatal intézte. Nürnbergből, azaz a főben járó háborús bűnösök perétől eltekintve a szövetségesek önálló nyomozást végeztek, bár együttműködtünk egymással. A nyomozás néha úgynevezett zónaközi háborús perekhez vezetett. Tud követni? Természetesen. A nyomozásért a tábori csendőrség, vagy más néven a katonai rendőrség felelt. A pereket a jogi osztály készítette elő. Az ügyiratokat azonban mindkét hatóság átadta 1949-ben. Érti már? Azt hiszem igen, válaszolta Miller. De az angolok bizonyosan készítettek másolatokat? Ez elképzelhető. De azok ma már biztosan a hadsereg archívumában vannak. Meg lehetne ezeket tekinteni? Az atasét szinte sokkolt ez a kérdés. Kétlem, nem hinném. Felteszem. Az elfogulatlan tudósok kérvényezhetik, hogy beléjük tekinthessenek, de az ilyesmi általában roppant hosszadalmas. Nem valószínű, hogy erre egy újságírónak is engedélyt adnának. Kérem ezt ne vegyes értésnek. Megértem. Az a lényeg, folytatta őszinte ügybuzgalommal az Atasé, hogy ő nem igazán hivatalos személy, ugye? Azt pedig nem szeretnénk, ha bosszúságot kellene okoznunk a nyugatnémet hatóságoknak, igaz? Így van. Az Atasé felállt. Attól tartok, a követség nem tud önnek több segítséget nyújtani. Oké, okay, már csak egy kérdésem volna. Dolgozik még itt valaki, aki akkor is itt volt? A követségi dolgozók közül? Uramisten, de hogy azóta már valamennyien többször is állomás helyet változtattak. Az ajtóhoz kísértem Millert. De várjon csak, itt van Cedbury. Ő, mintha itt lett volna már akkoriban is. Azt tudom, hogy már ősidők óta itt van. Cedbury? Anthony Kedbőri, a külügyi tudósító. Mondjuk úgy, hogy ő az angol sajtó rangidős képviselője. Német lányt vett el. Úgy rémlik, már közvetlenül a háború után is itt volt. Őt kifaggathatja. Hát jó, válaszolta Miller. Megpróbálom. Hol találhatom meg? Mivel Péntek van, tűnődött az Atasé valamivel később, valószínűleg megtalálja a kedvenc helyén, a Szerk-fráncéban. Ismeri a helyet? Nem, most járok itt először. Ó igen, szóval ez egy étterem, tudja, franciák üzemeltetik. Remek a konyhájuk is, nagyon népszerű hely. Itt van Bad Godesbergben, egyenesen torony iránt. Miller a Rajna parttól száz méternyire egy Áns Finbád nevű utcában talált rá az étteremre. A pincér jól ismerte kedbőrit, de aznap este még nem látta. Azt is elmesélte Millernek, ha a bomba akreditált angol külügyi tudósítók korelnöke mégsem jönne, holnap ebéd előtt biztosan betér egy-két pohár aperitifre. Miller valamivel arrébb a Drézel Hotelben vett kiszállást. A szállodai nagy, a századfordulón fölhúzott építmény volt. Németországban ez volt Adolf Hitler legkedvesebb szállodája, 1930-ban eszemelte ki növér Csemberlénnel való első találkozója szíhelyéül. Miller a Szörk franszéban vacsorázott, és kávéja maradékát szűrcsölve abba reménykedett, hogy kedbői talán mégis előkerül. Mivel az angol még este 11-kor sem jött, fogta magát és hazament aludni. Kedbői másnap 12 óra előtt néhány perccel érkezett az étterembe. Köszönt az ismerősöknek, majd elfoglalta a kedvenc helyét a bárpult sarkánál. Miller megvárta, amíg lenyeli az első korty csak azután lépett oda hozzá. – Mr. Cadbury? – az angol megfordult és szemügyre vette. Valamikor kimondotta a jóképi férfi lehetett, most simára fésült hófehér haj keretezte az arcát. A bőre még mindig egészséges volt, pofacsontjaink kirajzolódott a finomerek hálózata, bozontos, szürke szemöldöke alól világoskék szempár tekintett vizsgálódva Millerre. Igen. Miller a nevem. Péter Miller. Hamburgi riporter vagyok. Beszélhetnék önnel néhány szót? Antoni Kettbőri egy székre mutatott maga mellett. Akkor talán jobb, ha németül beszélünk, nem gondolja? kérdezte, és már át is váltott német nyelvre. Miller megkönnyebbült, hogy az anyanyelvén beszélhet, és ezt észre is lehetett rajta venni. Kettbőri álmosődött. Miben lehetek szolgálatára? Miller a tapasztalt vényszemekbe nézve úgy döntött, hallgat a megérzéseire. Töviről hegyire elmesélte Kettbőrinek az egész történetet, attól fogva, hogy Tauber hulláját megpillantotta. A londoni újságíró kiváló hallgatóságnak bizonyult. Egyetlen egyszer sem szakította félbe. Amikor Miller befejezte, intett a pincérnek, hogy töltsön egy újabb Rikárt, és hozzon Millernek még egysőt. Spétenbre utivat, ugye? Miller bólintott, és jóhabosra töltötte a poharát. "Csirio", emelte a poharát kedbőri. Nem akármilyen probléma. Bevallom, csodálom a merészségét. A merészségemet? Az ön honfitársainak jelenlegi hangulatában nem ez a nyomozás lesz a legnépszerűbb, már ami a sztori illeti. De rájön majd maga is, e felől semmi kétségem. Már megtörtént. Hm, gondoltam, tűnögte az angol, majd elmosolyodva folytatta. Mit szól nagy közös ebédhez? Ma kimenőt kapott a feleségem. Ebédnél Miller megkérdezte Kedböryt, Németországban volt-e a háború végén? Igen, hadi tudósító voltam. Természetesen jóval fiatalabb, mint most. Nagyjából annyi lehettem, mint maga. Mongomeri csapataival érkeztem, no persze nem bomba. Akkor még a nevét sem hallottuk. A fő hadiszállásunk Lüneburgban volt. Utána valahogy itt ragadtam. Írtam a háború befejezéséről, a fegyverletétel aláírásáról, még minden egyébről. Az újság végül felkért, hogy maradjak. A zónaközi háborús perekről is tudósított. Kedböri bekapott egy falat bélszínt, majd bólintott. Igen. A Brit zónában mindegyikről. A Nürnberg-perre egy szakértőt küldtek de az amúgy is az amerikai zónában volt. A mi zónánk háborús bűnöző sztárait úgy hívták Josef Kramer és Irma Gréze. Hallott már róluk? Még soha. Úgy is nevezték őket a belzeni szörnyeteg és szörnyasszony. Bevallom, a nevek az én találmányaim, de rajtuk maradtak. Bergen Belzerről hallott már? Csak nagy vonalakban. A mi nemzedékünknek nem meséltek túl sokat azokról a dolgokról. Nekünk senki nem akart elmondani semmit. Kedbőri fűrkészve pillantott rá bozontos szemöldök alól. És most meg akarja tudni a dolgokat? Előbb vagy utóbb úgyis meg kell tudnunk. Kérdezhetek valamit? Ön gyűlöli a németeket? Kedbőri folytatta az evést, láthatólag komolyan fontolóra vette a kérdést. Közvetlenül Belzen felfedezése után kiszállt a helyszíre az angol hadsereget kísérő újságírók egy csoportja. Az ember a háborúban lát ilyen szörnyűséget, de olyan rosszul még soha nem lettem semmitől. Belzennél nem volt semmi írtózatosabb. Akkor, abban a pillanatban azt hiszem, gyűlöltem az összes németet. És most? Nem. Már nem. Nézzünk szembe a tényekkel. 1948-ban feleségül vettem egy német lányt. Ma is itt élek. Ha ma is azt érezném, amit 1943-ban, akkor ez nem így lenne. Már réges-rég visszatértem volna Angliába. Mi okozta a változást? Az idő. Az idő múlása. Meg a felismerés... Hogy nem minden német József Kramer. Vagy hogy is hívják? Rosman. Nem mindenki Rosman. De azért gondolja csak el, az én generációmba tartozó németekkel szemben még mindig képtelen vagyok legyőzni az alattomos gyanakvásomat. És mi a helyzet az én generációmmal? Miller boros pohárát forgatva azt figyelte, hogy a hatalát a fény a vörös folyadékon. Az már jobb. És igaz, ami igaz, jobbnak is kell lennie. Segít nekem a Rosman-féle nyomozásban? Más nem hajlandó rá. Ha tudok, válaszolta kedbői. Mit akar megtudni? Nem emlékszik arra, hogy bíróság elé került-e az angol zónában? megrázta a fejét. Nem. Egyébként is, ahogyan mondta, osztrák születésű volt. Ausztriát akkoriban ugyancsak négy nagyhatalom tartotta megszáva. Abban biztos vagyok, hogy a németországi angol zónában nem volt Rossmanper. Emlékeznék a nevére. Vajon miért kérték el az angolok a teljes anyagát Berlinben az amerikaiaktól? Kedböri elgondolkodott. Rosman valamilyen módon felhívhatta magára az angolok figyelmét. Akkoriban a rigáról még senki sem hallott. A 40-es évek vége felé az oroszok félelmetesen csökönyösek voltak. Semmilyen információt nem kaptunk keletről, annak ellenére, hogy éppen arra felé hajtották végre a legiszonyúbb tömeggyilkosságokat. Az a fura helyzet állt elő, hogy míg az emberiség elleni büntetteknek mintegy 80%-át a vasfüggönytől keletre követték el, a bűnösök legalább 90%-ban a három nyugati zóna valamelyikében voltak. Százszámra csúsztak ki a kezünk közül, csupán azért, mert fogalmunk sem volt, mit követtek el ezer mérfölddel keletebre. Ha viszont 1947-ben vizsgálat indult Rosman ellen, akkor valamivel biztosan felhívta magára a figyelmünket. – Erre gondoltam én is – válaszolta Miller. – A brit nyilvántartásban hol kezdhetné az ember a kutatást? – Kezdetnek talán megteszi a saját nyilvántartásom is. Otthon tartom az egész anyagot. Tartson velem, alig pár lépésnyire lakom innét. Kettbőri szerencsére rendszerető ember volt, és a háború óta valamennyi tudósítását megőrizte. Dolgozó szobáját két oldalt irattartó dobozók szegélyezték. Mellettük a sarokban két szürke iratszekrény húzódott meg. – Az otthonom az irodám – mondta nevetve, amint beléptek. – A nyilvántartási rendszer a saját találmányom, és rajtam kívül szerintem senki nem igazodik el rajta. – Megmutatom. – Azzal az iratszekrényekre mutatott. – Az egyik ABC rendben különféle emberekről szóló anyagokkal van tele. A másikban témakörök szerint csoportosítottam, ugyancsak ABC rendben. Kezdjük az elsőnél. Keresse a Rossmann név alatt. A kutatásnak hamarosan vége szakadt. Rosman név alatt nem volt dosszié. Jól van, mondta kedvőri. Most nézzük témakörök szerint. Négy helyen kereshetjük. Az egyik a nácik, a másik az eszesz. Van azután egy vaskos rész, igazságű címszóval. Ennek különféle alcsoportjai vannak, és az egyikben újságkivágásokat találhat az egyes tárgyalásokról. A legtöbbjük persze olyan bűnügyekkel kapcsolatos, amelyeket 1949 után tárgyaltak a Német Szövetségi Köztársaságban. A legutolsó reményünk a háborús büntettekkel foglalkozó rész. Nos, lássunk munkához! Kedvő gyorsabban olvasott, mint Miller, de így is rájuk esteledett, mire a négy dossziéban található több száz újságkivágáson átrágták magukat. Az öreg végül sóhajtva felállt, becsukta a háborús büntettek című dossziét és visszatette a helyére. Azt hiszem elugra menni egy falatot, közölte. Már csak azokat kell átnézni, s a fal mentén a polcokon sorakozó dobozokra mutatott. Miller is becsukta a kezében levő aktát. Azok micsodák? kérdezte. Az összes tudósítás, amelyeket 19 év alatt az újságomnak küldtem. A felső sor. Az alatta levő sorban találhatók 19 év újságkivágásai Németországgal és Ausztriával kapcsolatos cikkekből. Az első és a második sor között természetesen sok az átfedés a nyomtatásban is leközölt saját cikkei miatt. De a második sorban nem csak a saját anyagaim vannak. Elvégre mások is írtak az újságba. Az általam beküldött anyag egy részét viszont soha nem hozták le. Egy évre úgy hat dobozra való újságkivágás jut, nem kis munka lesz valamennyit átnézni. Holnap szerencsére vasárnap, tehát ha van kedve hozzá, az egész nap a miénk. Igazán kedves öntő, hogy mindezt vállalja, mondta hálásan Miller. Kedbury vállalathont. A hétvégén amúgy sem tudtam valamihez kezdeni. Különben is, itt bomban a december végi esték nem éppen szívderítőek. A feleségem csak holnap este jön meg. Találkozzunk egy italra a Szörk Francében, úgy fél tizenkettő tájban. Vasárnap késő délután bukkantak rá. Kedbőri a saját tudósításai tartalmazó 1947. november-december jelzési dobozzal már majdnem végzett. Hirtelen felkiáltott. Heuréka! Azzal kiadott az iratkapcsot és egy megfakult, géppel írót lapot emelt ki, amelyen a keltezés 1947. december 23-a volt. Nem csoda, hogy nem közölték le, állapította meg. Ugyan kikíváncsi karácsony előtt egy elfogott SS-századosra. Különben is azokban a papírinséges időkben még a karácsonyi különszám sem lehetett valami terjedelmes. Az íróasztalára tette a lapot, és ráirányította az olvasó lámpa fényét. Miller az asztalon áthajolva olvasta. Brit katonai kormányzat Hannover, december 23 -a. Brit katonai szervek az ausztriai Grács városában letartóztatták a hírhet ss egyik századosát, akit a további kivizsgálás céljából fogva tartanak, nyilatkozta a BKK helybeli szóvivője. Eduard Roszmant egy koncentrációs tábor egykori fogja ismerte fel az ausztriai városban, és azt állította, hogy Rosman volt a lettországi tábor parancsnoka. A volt fogoly egy házi követte Rosmont, akit személyének azonosítása után a Gráci Brit Katonai Biztonsági Szolgálat emberei őrizetbe vettek. A szóvivő szerint a Szovjet Zóna Poczdámi Főparancsnokságától további információt kértek a rigai koncentrációs táborról, és folyik a kutatás újabb szemtanúk után. Időközben az amerikai hatóságok Berlinben tárolt SS nyilvántartásából előkerült az illető személyi anyaga, amelyből egyértelműen bebizonyosodott, hogy a fogvatartott személy valóban azonos Eduard rossmann Vége. Kedböri. Miller négyszer vagy ötször átolvasta a rövid hírt. Uramisten, suttogta maga elé. Mégis meglett. Azt hiszem, rászolgáltunk egy italra, mondta Kedböri. Amikor a Werwolf pénteken reggel felhívta Mermerszt, megfeledkezett arról, hogy 48 órával később vasárnap lesz. Ennek ellenére megkísérelte otthonról felhívni Memmer's irodáját. Ez körülbelül akkor történt, amikor Miller és Cedbury Bad Gódezbergben ráakadt arra, amit keresett. A telefont nem vette fel senki. Másnap pontban kilenckor Memmer's már a hivatalában volt. A WebWolf 30 perccel később jelentkezett. Örülök, hogy hívott kamerád, üdvözölte Memmer's. Késő éjjel érkeztem vissza Hamburgból. Megszerezte az információt? Természetesen. Nem óhatja esetleg jegyezni? – Kezdje el! – válaszolt Kurtán a hang. A vonal másik végén Memmers megköszörült a torkát, és neki látott, hogy felolvassa a jegyzeteit. A kocsi tulajdonosa egy bizonyos Péter Miller szabadúszó riporter. Személy leírása, 29 éves, magassága 180 cm körül, haja és szeme barna. Özvegy édesanyja Hamburg mellett Oszdorfban él. Az illető Hamburg belvárosában a steindammon mér el lakást. Mammersz beolvasta Miller lakcímét és telefonszámát majd folytatta. Egy bizonyos Zigrid Rahn nevű tisztáncos nővel él együtt. Főleg képes magazinok számára dolgozik. A jelek szerint sikeres. Kideríthetetlen ügyekre specializálta magát úgynevezett nyomozóriporter. Önnek volt igaz a kamerád. Egy szaglásszal állunk szemben. Sikerült tudni kiadott neki megbízást erre a munkára? Nem, és éppen ez a különös. Senkinek nincs róla fogalma, mivel foglalkozik mostanában. Arról sem tudnak, hogy kinek dolgozik. A lányjal is beszéltem, azt mondtam, hogy egy nagy újság szerkesztőségében dolgozom. Természetesen csak telefonon. Azt mondta, nem tudja merre jár Miller, de délután hívást vár tőle még mielőtt munkába indulna. Más egyéb? Csak a kocsi. Nagyon jellegzetes darab. Egy angol gyártmányú fekete jaguár, kétoldali sárga csíkkal. Kétüléses sportkocsi, a típusa XK150S. Jártam abban a garázsban is, ahol tartja. A Werwolf lassan emésztette meg a hallottakat. Tudnom kell, hogy most hol van, szólalt meg végül. Jelenleg nincs Hamburgban, vágtarás ilyetve Memmersz. Pénteken dél körül távozott, nagyjából az időt állt, amikor én odaértem. A karácsonyt otthon töltötte. Azelőtt ugyancsak úton volt valahol. Tudom, mondta a Werwolf. Megtudhatom, milyen ügyben szaglászik, ajánlotta segítőkészen Memmersz. Nem akartam túlzásba vinni az érdeklődést, mert ön azt mondta, Miller ne szerezzen tudomást arról, hogy kérdezősködnek iránta. Én viszont tudom, miben mesterkedik. Meg akarja hurcoltatni az egyik bajtásunkat. Kideríteni, hogy most hol tartózkodik? Azt hiszem, menni fog, feleltem emmersz. Még ma délután visszahívom a lányt, azt mondom, egy vezető lap képviseletében beszélek, és sürgősen kapcsolatba kell lépnem Millerrel. A telefonbeszélgetés alapján egyszerű lány lehet. Kérem, tegye meg! Pontban 16 órakor ismét felhívom. Azon a hétfő reggelen kedbüri egy minisztériumi sajtóértekezlet kezdetét várt a Bondban. Tíz óra harminckor felhívta Millert a Dréze Hotelban. Jó, hogy még utol értem, üdvözölte a fiatal embert. Támadt egy ötletem, talán segít. találkozunk délután négy körül a Szerk fráncéban. Miller ebéd előtt hívta Zigit és közölte vele, hogy a Drézelben lakik. A délutáni találkozón kedbői teát rendelt miközben igyekeztem délelőtt nem figyelni arra az átkozott sajtókonferenciára, támadt egy ötletem. Amennyiben rosmant elfogták és azonosították, mint körözött háborús bűnöst, az ügyéről bizonyára tudnak a németországi brit zóna illetékesei is. Akkoriban minden aktáról készült másolat, amelyet mind Ausztriában, mind Németországban megküldték egymásnak az angolok, a franciák és az amerikaiak. Hallott már valaha a Liverpooli Lord russell -ről? Még soha, felelt Miller. A megszállás alatt ő volt a brit katonai kormányzó jogi tanácsadója. Később könyvet is írt, a horog kereszt rémtettei címmel. A tartalmát maga is elképzelheti. Erre felé nagyon nem szerették miatta, de azért a könyv meglehetősen pontos. Jogász? kérdezte Miller. Csak volt, méghozzá nagyszerű jogász. Már visszavonult és jelenleg Wimladonban él. Nem tudom, emlékszik-e még rám, de szívesen írok hozzá néhány ajánlósort. Vissza fog emlékezni azokra a régi dolgokra? Feltételezhető. Az igaz, hogy már nem fiatal ember, de azt beszélték róla, hogy olyan az agya, mint egy iratrendező. Ha Rossman ügye valaha is oda került elé azzal, hogy készítse elő a bűnvádi eljárást, akkor minden részletre emlékezni fog. Ebben bizonyos vagyok. Miller borintott és tovább kortyolgatta a teáját. Rendben, átrepülök Londonba, hogy beszéljek vele. Kettbőri a sebébe nyúlt és egy borítékot húzott elő. Már meg is írtam a levelet azzal átadta Millernek a borítékot és felállt. Sok szerencsét. Amikor a Verwolf négy óra után néhány perccel ismét jelentkezett, Memmersnek már a birtokában volt a szükséges információ. Felhívta a barátnőjét. Bad Gódezbergben a Dreze Hotelben lakik. A Verwolf a helyére tette a kajlót és fellapozott egy címjegyzéket. Rövidesen rátalált egy névre, ismét felemelte a telefonkagylót és egy Bad Gódezberg környéki számot tárcsázott. Miller visszatért a szállodába, hogy felhívja a kölni repülőteret és helyet foglaltasson magának a londoni gépre másnapra, azaz Kedre, december 31-ére. A recepcionál szélesen rámosolygott az egyik lány, és a rajnára néző hatalmas ablak előtt álló karosszék felé mutatott. Egy úr szeretne beszélni önnel, Herr Miller. A fiatalember az ablak előtti térben elhelyezett asztalok és fotelok csoportja felé nézett. Az egyik karosszékben fekete téli kabátot viselő, Középkorú férfi várokozott, a kezében esernyű és egy széles karimájú fekete puha kalap. Miller oda ment hozzá. Nem értette, vajon kitudhat az itt létéről. – nohajt beszélni velem? – kérdezte. A férfi talpra ugrott. – Miller úr? – Igen. – Péter Miller? – Igen. A férfi régi módi német szokás szerint Kurtán viccentett. – A nevem Schmidt. – Dr. Schmidt. – Miben lehetek a segítségére? – Schmidt rossz alom nézett ki az ablakon, ahol az elhagyatott terasz kísértetésen világító lámpái mögött feketén súlyosan hönpölygött a rajna. Úgy tudom, ön újságíró. Igen? Szabadúszó És nagyon tehetséges. Szélesen elmosolyodott. Az alaposságával, mindenre kiterjedő figyelmével már hírnevet szerzett magának. Miller egy szót sem szólt, várta, hogy az idegen a lényegre térjen. Bizonyos barátaim értesülései szerint jelenleg olyan eseményekkel foglalkozik, amelyek, mondjuk úgy, nagyon-nagyon régen történtek. Réges-régen. Miller teste megfeszült, hogy a lázas munkába kezdett. Nagyon szerette volna tudni, vajon kik azok a barátok, és ki értesíthette őket. Rövidesen eszébe jutott, hogy a dolog nem maradhatott sokáig titokban, hiszen ő maga is országszerte kérdezősködött már rossman iránt. Egy bizonyos Eduard Rosman nevű férfival foglalkozom, közölte, majd nyersen hozzátette. No és? Ó igen, rossman százados. Arra gondoltam, talán segíthetnék önnek. Az idegen pillantása most kenetteljes jó indulattal szegeződött Millerre. Rosman százados ugyanis halott. Halóban? Ezt nem tudtam. Dr. Smith szinte magánkívül volt a boldogságtól. Hát persze, honnan is tudhatta volna. A hír azonban igaz, csak az idejét vesztegeti. Miller csalódottnak látszott. Meg tudná mondani, mikor halt meg? kérdezte a doktort. Ezek szerint nem ismeri a halála körülményeit? Nem. Az utolsó értesüléseim 1945. április végéről származnak. Akkor még élve látták. Ó, igen, persze. Dr. Schmidtből csak úgy sugárzott a segítőkészség. Tudja, röviden később megölték. Hazatért a szülőföldjére, Ausztriába, ahol az amerikaiak elleni harcban esett el 1945 elején. Hol testét többen is azonosították azok közül, akik még életben ismerték. Rendkívül ember lehetett, jegyezte meg Miller. Dr. Schmidt helyeslően bólintott. Nos igen, voltunk, akik valóban annak tartottuk. Úgy értem, folytatta Miller, mintha a másik meg sem szólalt volna, rendkívüli ember lehetett, mivel Jézus Krisztus óta ő az első, akinek sikerült feltámadni a halottaiból. Az angolok ugyanis 1947. december 20-án élve fogták el Grátban. Schmidt szemében visszatükröződött a melvéden felhamozódott hó. Ostob ember maga Miller. Nagyon ostoba. Engedje meg, hogy mint idősebb adjak önnek egy jó tanácsot. Hagyjon fel a nyomozással. Miller keményen a szemébe nézett. Ezt valószínűleg illene megköszönöm, mondta a hála a legkisebb jelenélkül. Ha megfogadja a tanácsomat, akkor valóban úgy volna rendjén. Újra félreért, felelte Miller. Rosmant ugyanis élve látták az idén, október közepén Hamburgban. Ezt eddig senki nem erősítette meg. Ön éppen most hitelesítette a tény. Megismétlen Miller úr. Nagyos robaságot követel, ha nem hagy fel a nyomozással. Dr. Schmidt jeges pillantásában émi nosztalgia keveredett. Volt idő, amikor az emberek nem tagadták meg a parancsait, és a változáshoz sohasem tudott hozzászokni. Millen lassan dübegurult. A harag vörös hulláma elöntötte az arcát. Hány kapok magától, doktor úr? Vágta az idegennek. Magától meg a fajtájától, az egész büdös bandától. Külsőleg tiszteletre méltóak, de csak bemocskolják ezt az országot. És ami engem illet, addig folytatom a kérdezősködést, amíg meg nem találom Rosmant. Sarkon fordult, hogy tábozzon, de az idősebb férfi megragadta a karját. Közvetlen közelről meredtek egymás arcába. Miller, maga nem zsidó, maga árja, maga közénk tartozik. Mit tettünk mi magával az Isten szerelmére, mi rosszat tettünk? Miller kirántotta a karját a másik szorításából. Ha addig nem jött rá doktor úr, akkor már nem is fog. Ó, a fiatal nemzedék maguk mindegyformák! Miért nem tudják azt tenni, amit mondanak maguknak? Azért, mert mi ilyenek vagyunk. Én minden esetre ilyen vagyok. Az idegen résznyire szűkült szemekkel mérte végig. Miller, maga nem bolond, de úgy viselkedik, mint ha az lenne. Mint ha maga is azok közé a nevetséges teremtmények közé tartozna, akiket az általuk ismeretnek nevezett valami hajt. De lassan még ezt is kétségbe vonom. Ez már majdnem olyan, mintha valami személyes indítéka lenne. Miller távozni készült. Talán van is, mondta és faképnél hagyta látogatóját.